Və e, 35-ci zəkət bölümindən sonra, 35-ci, yəni baba qədəm qoyur və buyurur ki, İttibəul cənəiz minəl iman. Dir cənazəni ittibə eləmək nədəndir? İmandandır. Cənazə ümumiyyətlə, İslam şəriətində müsəlmanların müsəlmanların üzərini olan haqlarından biridir. Və cənazə namazın hökmü fardur kifəyədir. Yəni, fərd olur ki, ki, bir neçə qism insan qılarsa və qalanların boyuna neyə düşər. Əgər heç kim qılmayıbsa, hamısı neyə daşıyar? Günah daşıyar. Və cənəzə namazı, müsəlmanlar üçün, möminlər üçün qılan cənəzə namazıdır ki, o cənəzə namazı, deməli, e, müsəlmanların, müsəlmanların üzərində, yəni, e, dirilərin, ölülərin üzərində son haqlarındandır. Yəni, onu kəfənləmək. Cənazəsini qılmaq və dəfn eləmək və bu müsəlmanlar müsəlmanın üzərində olan haqqlarındandır ki və Peyğəmbər s.ə.v bu hədistə deməli, müəllif daha doğrusu bu bölmədə cənazəni dalınca getmək məsələsini imana aid elib. Yəni, rivayətə gəldiyi kimi bildirib ki, yəni, özü bir əməl olaraq nədən sayılır? İmanından salir. Yəni, bugün kimsə cənazəni elə belə qılırsa ki, əşi qardaşa qoy gedim qılım, o əgər orada savab, əməl baxımdan fikirləşmirsə, o, ona yazılmayə də bilər. Çünki əməllər nəyə görədir? Niyətə görədir. Amma unutmaq lazım deyil ki, əməllər imandan olduğu kimi cənazə də imanındadır. Çünki cənaza özü nədir? Bir əməldir və cənazə namazının e, və müəllif burada inşallah hədisdə oxuduğumuz kimi indi oxuyacağı görəcəyi ki, müəllif burada e, cənazə namazının nə boyda böyük səb olduğunu bildirir. Müəllif burada Abu Hurayra radiyullahın hədisini gətirir ki, buyurur ki, ənna Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, qal, ومن اتبع جنازة مسلمين إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصل عليها ويفرغ من تفنها فإنه يرجو من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل عود ومن صل عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجو بقيرات وما لك هناك Aburey radiyalan hədsini gətirir ki, Abureyla buyurur ki, Peyğəmbər salsam dedi ki, kim canazənin dalınca gedərsə, yəni kim bir müsəlmanın canazəni iqtibə edərsə, yəni canazənin dalınca gedərsə, yəni Allah üsmələ imanla və əclini qazanmaqla, yəni elə belə yoxdur. Yəni, elə belə kimsə, canazə əşi qardaşa gedir, mən də gedim, də gedim yəni, vaxtım var da, əgər o niyyətində imanla və savab məqsədindən məsələ getmirsə, o savabı da neynəmir, hasil etmir. Və burada həmən savabı əldə etməkdən ötürü məhz insanda nə lazımdır? Həmən niyyəti etməsi yəni lazımdır. Və Peyğəmbərsən bildirdiyi kimi, imanla vəxdi səbən, yəni iman edərək və əclini qazanmaq baxımından canazə itibar edərsə və Hətta onun üçün namaz qılıb və onun dəfn olunmasını bitirərsə, işin bitirərsə və o iki qeyrat əcrində qayıdar. Yəni iki qeyrat savab əcr qazanaraq geriyə dönər. Və yəni hansı məsələlərlə eləsə, yəni cənazə nədən ibarət? Cənazə ilk öncə əgər insan dünyasını dəyişdisə, dünyasını dəyişsə Onun misal onun e, müsəlmanlar üzünə düşən vacib əməllər nədir? O insana yumaq, onu kəfənləndəmək və onun cənazəsini qılıb onu nə iləmək, dəfn etdirmək aydındır. Və əgər o yuludusa, kəfənləndisə, yəni onun qohum əqrəbəsi bunu eləyisə, bir 2 nəfər eləyisə, qala müsəlmanlar bunu nə iləməlidir? Cənazəni ittibə Çünki bir rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbəs olsun bildirir ki, əgər bir müsəlmanın canazəsinin arxasında 40 nəfər Allah-ı şəhərə qoşməyəsəs şəxs onun üçün namaz qılıb dua edərlərsə, Allah subhanət hala o insanı onlardan eniyyər, şəfahatçı edər. Yəni o 40 nəfərin şəfaətinə görə o insan nə olar? Bağışlananda olar. Bu da həqiqətən də İslam dininin bir daha, yəni rəhəmli, mərhəmətli və bu boyda yəni Allah son bizə verdiyi neməti, yəni xatırlamaq, yəni dəyərlərik və İslam dininin bu cür, yəni nemətli, yəni, bu cür nemətlərlə e, toplumu olan, yəni bir, yəni İslam dinidir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni cənazəni ittiba edirik və cənazəni də ittiba edəndən sonra iki əməlimiz qalır onu bastırmamışsən qabaq, dəfn etməmişsən qabaq, ona cənazə qılıb və sonra onu dəfn eləmək. Və Peyğəmbəsən bildirir ki, kim cənazənin dalınca gedərsə və gedərsə burada alimlər, yəni təhici əyaqla getmək deyil, eyni zamanda hətta bugünkü gündə maşınlarla dal-badalar getmək nə sayırlar? Həmən hədisə uyğunlaşdırılır, yəni həmən hədisdən sayırlar. Kim cənazənin ittiba edərsə və ona cənazə qılıb, Hətta o bastırana qədər orada diyanarsa və bastırlandan sonra, iş qutarandan sonra geri dönərsə, deyib iki qiirat savab qazanmış olar. İki qiirat da nə qədərdir? Hər bir Uhud dağı boyda. Ancaq Uhud dağı nə boydadır? Onu yalnız və yalnız hədcə ömrəyə gedəsiz ki görəsiz. Yəni Uhud dağı ona görə Uhuddur ki, yəni Uhud yəni tək salir ki, çünki Uhud dağı böylüyünə görə demək olar ki, mədnəni belə götürsək də, yəni Qiblənin əks tərəfini tutur. Yəni, əgər qiblə sənin arxandatsa, yüzü sənin e, Uhuda tələbahanda üzün Uhuda deyanırsan və e, Uhud dağı da təxminən, inni, kilometrlə deyə bilmərəm, yəni, demək olar ki, mədnənin o istiqamətdə bütün hücudlarını əksə elətdirir. Yəni, o boyda böyük dağdır ki, yəni, oradan başlayır, 10 neçə kilometrlərlə uzanır və hündürlüyü də Allah bilir, yəni hündür dağdır, hansı ki, o dağdan bu yana məsli dəzalən eməyəcək, keçməyəcək. Cəriməşid deyəcək uhudun üstünə çıxacaq və necə həcsə gəldiyi kimi və Məhəmmədin ağ qəssisinə baxacaq və peşman girə bilməyəcək çünki mələklər qoymayacaq ona girməyə. Aydındır? Və uhud da həqiqətən də böyük dağdır. Və peyğəmbər sallalləm də həmen-həmen əs e, savabın dərəcəsini, qədərini bildirmədən ötürü səhabələrin başa düşdüyü kimi nəyidir? Başa çaxdı. Yəni peyğəmbər s deməyə bilətdi Qafqaz sıra dağları. Yə bilərdir, vəh gələrdir ki, qafqa sıradağları qədər və ya ki, cəmalıqma zirvəsi qədər. Yəni, bəlkəm də qafqa sıradağları, bəlkəm ondan da böyüdür, aydınır və ya ki, obri dağlar da ondan böyüdür. Ancaq şəriyyətin hikmətindədir ki, necə ixtab olunurlar insanlar onların başa düşdükləri kimi. Aydın necə ki, Allah Ərəbləri nəyə nümunət gətirdi, nəyə nümunət gətirdi onlara dəvənin xilqətini. Ələm tərə eləcəmələ qeyfə xulüqat, məqələ dəvəni görmək necə xəliq olunub. Niyə görə dəvəni? Orada pey, Allah subənda keçi də deyə bilərdi, quzu da deyə bilərdi, ceyran da deyə bilərdi, gözəl atdan da deyə bilərdi. O qədər məhlukat var idi. Ancaq Allah subənda nəyə dedi onlara? Dəvəni. Çünki onları dəvəni, dəvəni öz övlaqdayı kim tanıyırdılar. Bu, bu bilir də ki, bunun nə atası kimdir, babası kimdir, nənəsi kimdir, filan şey kimdir, bu xət hansının belindən gəlir. Bu yəni, o cür. Və Peyğəmbəl s.ə.vəm də həmən e, canazənin, yəni, savabının miqdarını bildirməkdən ötürü onların başa düşdüyü misalı gətirdi və dedi ki, Uhud dağı boyda. Və dedi ki, qirateyn yəni, nə demək idi, iki Uhud dağı boyda. Və sonra Peyğəmbəl s.ə.vəm həmən o savabı iki elə böldü. Yəni, bəzi insanlar işinə gücnə, nəyəsə görə, xeyri hər hissiyinə görə və hatta başqa bir işlərin güclərin dağınca getməyinə nasır olaraq Peyğambəl sonu həmən iki qiratı iki hissəyə böldü və bildirdi ki, onların birinci hissəsi onu ittiba eləyib canadəsinə aiddir. Yəni, kimsə cənazənin dağınca keçdi və onun cənazəsini qıldıysa, o artıq bir qeyratını inədi, qazandı. Və kimsə cənazəni qılandan sonra onun dəflində iştirak edərsə, hətta o dəflin oğlum qutararsa və sonra qayıdarsa ikinci qeyratını inədi, qazandı. Və Əbu Ürəl radiyalarının bu hədisi Peyğəmbər Savısa Meclisində danışanda və sahabələrdən biri, o hədsi bilmirdi, eşitməmişdi və öz oğlu ilə diyanmışdı o bir şeyin arxasında, sütun arxasında və eşləndi ki, ilə bunun danışı soru oğluna deyə ki, ey oğlum, ev, ya bu nə, ya dirək oğlum, biz gör, nə qədər qararitlər itirmişik. Yəni, nə qədər biz o Uhud Dağboyda sahablar itirmişik, yəni eləməməyimizə görə və həqiqdən də bu peşmansız bugün bizim özümüzdə də var. Yəni, əslində, can azamazı bugün bizdə çox olmayan bir ibadə Yəni, az biz ona rast gələ bilirik. Və biz, e, əgər xüsusən də ibadət edən şəxslərin cənazəni qılmaqdan ötürü, biz bir çox işlərimi də təxriyə sala bilər. Niyə görə? Çünki o cənazə namazı hər dəfə düşən ibadət deyil. Yəni, hər də o, o boyda savab qazanmaq bizim imkanımız olmur. Aydındır. Və biz bir daha əgər bu cənazə namazında bu savabı qazanmaq namilə, o qardaşımızın haqqını tam ödəmək namilə, biz əgər məli əməli edərəksə, edəriksə, bu həmçinin də bizə qıraqdan baxan cahillərin də bizə hərisliyinə, bizə e, necə deyərlər, baxıb sevilməklərinə, bizə rəqibətlərinə, bizi sevgilərinə gətirib çağırsa ki, gör qardaşların nə qədər dallan, heç bir qohumu deyil. Deyəcək, bu, bunun qohumu deyil. Sadəcə bir ehtiqatlarla, bir dindədirlər. Gör, bunlar əgər hətta ölənə yaxın bunlar bir-birərinin belə yola sağlarsa, Deyəcək gör, bunlar dirilikdə bir ibləri necə tərəfini tutulurlar, necə bir yaxşıq edirlər. Baxımdan da, bugünki bir çox cahil insanlar, baxam, biz görürük ki, filan qardaşımız kəsibdir, qonşular bir ki, filan kəsibdir. Ancaq görəndə ki, A, bunun evinə gəlirlər, prodoku var, hər şey var, dirən vahabiləri ayda pul verirlər. Çünki gör, o kəsibdir. Namaza gəlindən sonra görür vəziyyəti yaxşılaşır. Deyir ki, pul verirlər. Daha dək eləmir ki, ona kömək eləyin, ona umur edin qardaşı. Artıq o kəsib ola ola, öz boyuna vacib deyir ki, o qardaşın kəsibliyi nəsəni aradan qaldırsın. Bu heç də onların zənn elədiyi kimdi. Bunun sadəcə bilmədiyidir, gəlir onlar hidayət olsunlar və onlar bizim aramıza gəlsinlər, görsünlər və ondan sonra görsünlər ki, həqiqətdə o bulu kimi alır. Aydındır və... Və sonra Peyğambər s.ə.q. qeyd kimi, deməli, iki qeyratı böldü iki yerə, birini ə, əməlin bir hissəsinə, o birinin əməlin bir hissəsinə ayırdı ki, yəni, hər bir şəxs bilsin ki, yəni, iki qeyrat həmən əməllərin hansı yəni, hissəsinə verilən, yəni, səbabıdır. Və inşallah bu ilə kifayət edənək və Allah sonra bizə eştifadənlərdən ənsin və Allah sonra bizim dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza hidat versin. Və bizə haqqı haqq kimi ona onu ehtibə eləmək nəsib eləsin Amin. və batili-batil kimi göstərsin və ondan bizə qorunmağı nəsib eləsin və düzünə Allah bilir və s. və əlimin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.